Ana Karenina, pista 53 Vronsky aruncă o privire a nei, auzind această precizare a orei care arăta că fusese răluate toate măsurile ca să nu dea ochi cu nimeni. Dar Ana parcă nu băgă nimic de seamă. Îmi pare rău că tocmai între șase jumătate și nouă nu pot să mă duc, zise Ana cu un zâmbet abia schițat. Princesia are să-i pară foarte rău. Și mie... Vă duceți, desigur, să o ascultați pe Pati? întrebă Tușchevici. Pati? Mi-ai dat o idee? M-aș duce dacă aș putea găsi o lojă. Pot să vă procur eu? se oferit Tușchevici. ți aș rămâne foarte, foarte recunoscătoare, răspunse Ana. Dar nu vrei să iei masa cu noi? Vronski ridică din numere aproape neobservat. Nu pricepea nimic din purtarea Anei. De ce o adusese pe această prințesă bătrână? De ce o prise la masă pe Tușchevici și mai cu seamă de ce îl trimisese după lojă? Era oare cu putință să se gândească măcar să se ducă în situația ei la un spectacol, în zi de abonament, sau o asculte pe pati, unde va fi întreaga societate cunoscută de ea? Alexei se uită la dânsa cu o privire gravă. Ana îi răspunse cu aceeași căutătură provocatoare, veselă și desnedăjduită în același timp, a cărei semnificație, Vronski nu putea înțelege. În timpul prânzului, Ana se arătă deosebit de veselă, cochetând parcă Bacu Tușchevici, Bacu Iașvin. Când se ridicară toți de la masă și Tushkevich plecă după lojă, iar Iașvin se duse să fumeze o țigară, Vronsky coboră împreună cu dânsul în apartamentul său. După un scurt timp, el ieși și urcă în fugă la Ana. Ana se și îmbrăcase. Purta o rochie de mătase de culoare deschisă, decoltată, garnisită cu catifea, pe care și-o făcuse la Paris. Avea pe cap dantele albe, scumpe, care încadrau fața și puneau în valoare orbitoarei frumosețe. Vrei să te duci într-adevăr la teatru?" o întrebă Vronski încercând să n-o privească. De ce mă întreb cu atâta spaimă?" răspunse Ana jignită din nou, fiindcă el nu se uita la dânsa. De ce să nu mă duc?" Parcă nu înțelegea sensul cuvintelor lui Firește, nu e niciun motiv Răspunse Vronski posomorât Asta spun și eu Adăugă Ana Făcându-se că nu înțelege ironia tonului său Și trăgându-și mai departe Cu un aer liniștit Mănușa lungă, parfumată Ana Pentru numele lui Dumnezeu Ce e cu dumneata? Întrebă Vronski, Încercând parcă să o trezească Întocmai cum îi vorbise odată soțul său Nu înțeleg ce vrei să spui? Doar știi că nu te poți duce De ce? Nu mă duc singură Prințesa Varvara a plecat să se îmbrace Merge cu mine Alexei ridică din umeri mirat și desnedăjduit Dar parcă nu știi Începu el Nu vreau să știu nimic Răspunse ea aproape strigând nu vreau. Mă căiesc de ceea ce am făcut? Nu, nu și iar nu. Și dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face același lucru. Pentru noi, pentru mine și pentru dumneata, are importanță numai dacă ne iubim. Alte considerații nu există. De ce locuim aici separat și nu ne vedem? De ce nu mă pot duce la teatru? Te iubesc și mie totuna dacă tu nu te-ai schimbat. Urmă Ana înrusește, privindu-l în ochi cu o strălucire ciudată și neînțeleasă. De ce nu te uiți la mine?" Vronski o privea. Îi vedea frumusețea chipului și a toaletei, care venea totdeauna așa de bine. Însă acum tocmai frumusețea și eleganța ei îl enervau. Știi că sentimentele mele nu se pot schimba. Te rog însă, te implor să nu te duci." Spuse el din nou în franțuzește cu o rugăduioasă în glas, dar cu o privire rece. Ana nu i-a auzit cuvintele. Îi văzut însă privirea rece și îi răspunse -i enervată. Te rog să-mi explici de ce nu trebuie să mă duc." Fiindcă asta ți-ar putea pricinui..." Vronski se încurcă. Nu mai înțeleg nimic. Iașvin nu e compromițător, iar prințesa Varvara nu e mai rea decât altele. Dar uite-o!" Capitolul 33. Vronski a avut pentru întâia oară un sentiment de necaz aproape de furie împotriva Anei, fiindcă aceasta nu vroia intenționat să-și înțeleagă situația. Sentimentul acesta sporea și mai mult prin faptul că nu-i putea spune motivul necazului său. Dacă ar fi putut să-i mărturisească deschis ceea ce credea, Vronski ar fi trebuit să-i spună. A apărat la teatru în această toaletă și cu această prințesă, cunoscută de toată lumea, Înseamnă nu numai să-ți recunoști situația de femeie pierdută, dar să sfidezi societatea, adică să renunți la ea pentru totdeauna. Vronskin să nu putea să-i spună așa ceva. Dar cum nu poate înțelege asta și ce se petrece cu ea? Se întreba el. Și simțea că îi scădea respectul pentru dânsa și totodată în sufletul lui sporea conștiința frumuseții sale. se întorse posomorât în apartamentul său și așezându-se lângă Iașvin, care își întinsese pe un scaun picioarele lungi și bea coniac cu sifon, porunci să-i se aducă aceeași băutură. Vorbești de mogucea lui Lankovski? E un cal bun și te sfătuiesc să-l cumperi?" îi spunea Iașvin, uitându-se la chipul mohorât al camaradului său. Are crupa cam joasă, cât despre picioare și cap nu poți dori ceva mai bun." Cred că am să-l iau," răspunse Vronski. Convorbirea despre cai îl interesa, dar Vronski nu-și putea lua gândul de la Ana, ascultând fără voie zgomotul pașilor pe coridor și uitându-se la ceasul de pe cămin. Ana Arcadievna mi-a poruncit să vă anunț că a plecat la teatru. Iașvin își mai turna un păhăruț de coniac în sifon, bău și se ridică încheiindu-și haina. Ei, mergem? întrebă Iașvin abia zâmbind pe stață și arătând prin acest surâs, că înțelege de ce e mohorât Vronski fără să dea însă acestui fapt vreo importanță. Nu mă duc, răspunse posomorât Alexei. Eu însă trebuie să mă duc, pentru că am făgăduit. Și acum, la revedere, dacă vrei, du-te în stal. Ocupă fotoliul lui Krasinski, adăugă Iași vin Nu pot, am treabă. Rău cu nevastă, dar mai rău cu cineva care nu ți nevastă. Gândi vin ieșind din hotel Rămas singur Vronski se sculă de pe scaună Și început să se plimbe prin cameră Ce e astăzi? Abonamentul numărul patru Acolo e Igor cu soția și mama Probabil Așadar tot Petersburgul e acolo Ana a intrat acum Și-a scos blana Și-a ieșit la lumină Tușcheviț și vin Prințesa Varvara Își închipuia Alexei dar eu ce mai aștept? mi teamă sau am trecut lui Tușchevici datoria de a o proteja. Oricum aș privi-o, situația e stupidă, stupidă. Dar de ce mă pune într-o asemenea situație? Își zise el, făcând un gest cu mâna. Prin mișcarea asta, Alexei agăță masa pe care se afla sifonul și sticla cu coniac, gata să o răstoarne. Vrând să o rețină, o răsturnă de tot. Atunci o îmbrânci dat ciudat cu piciorul și sună. Dacă vrei să mai stai în serviciul meu, spuse Vronski feciorului care tocmai intra, trebuie să-ți cunoști datoria, să nu se mai întâmple așa ceva, strânge de aici. Simțindu-se nevinovat, feciorul vruu să se apere, dar uitându-se la stăpânul său, înțelese după fața lui că trebuia să tacă. Feciorul se lăsă grăbit în genunchi pe covor și începu să aleagă paharele și sticlele întregi de cele sfărâmate. Asta nu e treaba ta! Chiamă un eu să fac aici curățenie. Tu pregătește în fracul. Vronski ajunse la teatru la ora opt și jumătate. Spectacolul era întoi. Un plasator bătrân îi luă blana și, recunoscându-l, îi spuse excelență și recomandă să nu ceară număr, ci numai să-l strege pe Fodor. Pe coridorul luminat nu era nimeni afară de plasator și doi feciori care, ținând niște blănuri în brațe, ascultau la o ușă. Prin ușa întredeschisă se auzeau sunetele unei orchestre, acompaniind staccato în surdină și un gaz de femeie care rostea de o frază muzicală. Ușa se dădu în lătur și un plasator se strecură afară. Fraza care se apropia de sfârșit izbia auzul lui Vronski prin claritatea ei, dar ușa se închise numai decât. Alexei nu mai auzi sfârșitul frazei și cadența, dar înțelese după ropotul de aplauze de partea cealaltă a ușii că actul se isprăvise. Când intră în sala puternic luminată de candelabre și de tulipe de bronz, cu gaz se mai aplauda încă. Pe scenă, cântăreața cu umeri strălucind de diamante, se înclina și zâmbea. Aduna cu ajutorul tenorului care o ținea de mână, buchete aruncate peste rampă. Apoi se apropie de un domn care avea pe creștetul lucios al capului o șuviță de păr pomădat. Și cu mâinile sale lungi îi întindea o cutie de bijuterii peste rampă. Tot publicul de la parter și din loj se frământa, se înclina înainte, striga și bătea din palme. Dirijorul îl ajuta de pe postamentul său să dea cutia și, -și îndreptă cravata albă. Vronski înainte până în mijlocul parterului și oprindu-se, începuse să se uite de jur prejur. În ziua aceea, mai puțin atent decât oricând, el avea luă în seamă, mediul cunoscut, familiar, scena, zgomotul, întreaga turma spectatorilor, Știută, neinteresantă, pe striță Din sala Tixita a teatrului Ca de obicei, niște doamne, aceleași Ședeau în loj cu niște ofițeri în spatele lor Aceleași femei îmbrăcate în rochii multicolore Dumnezeu știe cine erau Aceleași uniforme și redingote La galerie, aceeași mulțime murdară În toată mulțimea asta din loj și din primele bănci Nu erau decât vreo 40 de persoane, bărbați și femei care reprezentau adevărata lume. Vronski își îndreptă numai decât atenția spre aceste oaze. Actul se sfârșise. De aceea nu se duse în loja fratelui său, ci trecu până la rândul întâi și se opri la rampă lângă Serpuhovski, care, zărindu de departe, îl chemase cu un zâmbet. Vronski nu văzuse încă pe Ana și nici nu o căuta, dar după direcția privirilor celorlalți știa unde se afla. Se uita în jurul lui, fără să-și oprească privirea la ea. Așteptându-se la ceva și mai rău, îl căuta din ochi pe Karenin, care, din fericire, nu venise în seara aceea la teatru. Cât de puțin aspect militar ți-a mai rămas? Îi spuse Serpuhovski, parcă ai fi un diplomat, artist sau așa ceva. Da, cum am întors în țară, mi-am și pus fracul, răspunse Vronski zâmbind și luându-și încet binoclul. În privința asta, drept să-ți spun, te invidiez. De câte ori mă întorc din străinătate și îmi pun astea," Serpuhovski își atinse ghileții, îmi pare rău după libertate." Serpuhovski pierduse de mult orice iluzii privitoare la cariera lui Vronski, dar îl iubea ca și mai înainte, iar acum era deosebit de gentil cu dânsul. Păcat că ai pierdut primul act." Trăgând cu urechea la ceea ce spunea Serpuhovski, Vronski își mută binoclul de la lojile de jos la cele de balcon, cercetându-le cu privirea. Lângă o doamnă cu turban și un bătrânel pleșuv, care clipea supărat în lentila binoclului pe care îl mișca mereu, el văzut deodată capul anei, mândru, de o frumusețe uimitoare, zâmbind într-un cadru de dantele. Era în loja a cincea de jos, la douăzeci de pași de dânsul. Ședea în față și, întorcându-se puțin, spunea ceva lui Iașvin. Ținuta capului ei pe umerii largi și frumoși, strălucirea ochilor plin de un foc stăpânit, splendoarea întregii sale ființe, îi o în tocmai așa cum o văzuse la barul din Moscova. Vronski o privea însă acum cu alți ochi. În sentimentele pe care le inspira frumusețea ei, nu mai era nimic tainic. De aceea, frumusețea ei, deși mai mare decât înainte, îl atrăgea dar în același timp îl și jignea. Ana nu se uita în partea lui, dar Vronski simțit că l văzuse. Când își îndreptă din nou binocul în partea aceea, Vronski băgă de seamă că prințesa Varvara, deosebit de îmburjorată, redea în chip nefiresc, aruncând priviri dese spre loja de alături. Ana, ciocărind ușor cu evantaiul strâns marginea de catifea roșii a lojei, se uita undeva departe, fără să vadă, și, desigur, nici nu vrea să vadă ceea ce se petrece în loja vecină. Pe fața lui Iașvin era antipărită aceeași expresie pe care o avea când pierdea la cărți. Încruntat, Iașvin își vărâse în gură din ce în ce mai adânc colțul stâng al mustății și arunca priviri chiorâșe tot spre loja de alături. În loja aceasta, din stânga, se aflau soții Cartasov. Vronski îi cunoștea. Știa că și Ana îi cunoștea. Doamna Cartasov. O femeie slabă, mică de statură, stătea în picioare în loja ei și, cu spatele întors spre Ana, își punea mantila de seară pe care i-o ținea soțul. Avea fața palidă și supărată și, foarte enervată, spunea ceva. Kartasov, un domn gras și chel, se uita mereu înapoi la Ana, silindu-se să-și potolească soția. După ce doamna ieși, Kartasov zăbăvi mult și căută cu ochii privirea Anei, vrând să o salute. Dar Ana nu vrut să observe acest lucru. Întoarsă cu spatele, vorbea cu Iașvin, care și-a plecat spre dânsa capul tuns. Kartasov ieși afară fără să o fi salutat și loja rămase goală. Vronski nu înțelesese ce anume se petrecuse între soții carta și Ana, dar simți că se întâmplase ceva jignitor pentru Ana. Își dădea seama, după expresia feței ei, că Ana își aduna ultimele puteri ca să-și joace rolul până la capăt să păstreze aparența unui calm de desăvârșit, ceea ce îi zbuti perfect. Acei care nu o cunoșteau pe Ana și nici cercul ei, și care nu puteau auzi expresiile de compătimire, indignare și mirare ale femeilor, fiindcă Ana și îngăduise să se arate în public cu atâta îndrăzneală în toată strălucirea frumuseții sale și a podoabei de dantele, aceia admirau calmul și frumusețea acestei femei și nu bănuiau că ea îndura chinul omului legat la stălpul infamiei. Văzând că se întâmplase ceva, dar neștiind ce anume, Vronski, plin de îngrijorare, se îndreptă spre loja fratelui său, nădăjduind să afle acolo ceva. Trecu prin sală, întradins în partea opusă a lojii sale și se întâlni la ieșire cu fostului comandant de regiment, care stătea de vorbă cu doi cunoscuți. Vronski auzi rostindu-se numele soților Karenin și observă că fostul său comandant de regiment se grăbise să-i spună tare pe nume, privindu-și semnificativ interlocutorii. Ah, Vronski, când treci pe la regiment? N-ai să scapi fără un chef. Doar dumneata ești stâlpul regimentului!" Ei strigă comandantul. Îmi pare foarte rău, dar nu să am timp. Să lăsăm pe altă dată!" răspunse Vronski și urcă în fugă scările, îndreptându-se spre loja fratelui său. Bătrâna contesă, maica sa, cu cârlionții de culoarea oțelului, era și ea în loja fiului său. Alexei întâlni pe Varea, însoțită de prințesa Sorochina, pe coridorul lojilor de sus. După ce conduse pe prințesa Sorocchina la mama ei, Varea îl luă pe cumnatul său de braț și începu numai decât să vorbească cu el despre ceea ce îl interesa. Era atât de tulburată cum rar o văzuse mai înainte. Găsesc că este o lașitate și o josnicie, madame Cartasova n-avea niciun drept să o facă, madame Karenina... Începuvarea Dar ce s-a întâmplat? Eu nu știu nimic Cum? n a auzit? Îți dai seama că eu trebuia să aflu cel din urmă Există oare o ființă mai rea decât această sova? Dar ce-a făcut? Mi-a povestit bărbatul meu A jignit-o pe care Nina Carta sova a schimbat câteva vorbe cu ea De la o lojă la alta Și soția i-a făcut o scenă Se pare că i-ar fi spus ceva jignitor în gura mare Și ar fi plecat Conte, vă poftește mama dumneavoastră!" îi spuse prințesa sorochina, scoțând capul pe ușa lojii. Te tot aștept!" începu maică sa zâmbind ironic. Nu-i să te mai văd!" Alexei văzu că maică sa nu-și prea stăpâni un zâmbet de bucurie. Bună seara, mama! Tocmai veneam la dumneata!" răspunse el cu răceală. Cum? Nu te duci fel la cură, madame Karenin?" Nu te duci să faci curte, doamnei Karenina?" adăugă ea după ce prințesa Sorochina se dădu la o parte. El fait sensation. O la Patti el. Face senzație. Pentru ea lumea o uită pe pati. Mama, te-am rugat să nu vorbești de asta?" spuse Alexei încruntându-se. Vorbesc despre ceea ce vorbește toată lumea." Vronski nu răspunse nimic și, după ce schimbă câteva cuvinte cu prințesa sorocina, ieși. Se întâlnie în ușă cu fratele său. Ah, Alexei!" În întâmpină fratele său. Ce murdărie! O proastă și nimic mai mult! Tocmai vreau să mă duc la ea. Hai împreună!" Vronski nu-l mai ascultă. Coboră cu pași repezi. Simțea că trebuie să facă ceva, dar nu știa ce anume. Era necăjit împotriva ei, fiindcă îi pusese pe amândoi într-o situație falsă, dar în același timp era plin de milă pentru ea și răscolit de suferințele ei. Coborâi la parter și se îndreptă spre loja Anei. Stremov stătea în picioare lângă lojă și vorbea cu Ana. Vronski se înclină înaintea ei și se opri să vorbească cu Stremov. Mi se pare că ai venit târziu și nu ai auzit aria cea mai frumoasă, spuse Ana lui Vronski, uitându-se ironic la dânsul, după cum i se părea lui. Nu sunt un critic bun, răspunse Alexei și o privi cu asprime. Ca și prințul vin, adăugă Ana zâmbind. El e de părere că pati cântă prea tare. Mulțumesc, spuse ea, luând cu mâna ei mică, cuprinsă într-o mănușă lungă, programul ridicat de Vronski. În aceeași clipă, fața ei frumoasă tresări. Se ridică și trecu în fundul logii. Observând că în timpul actului următor loja ei rămăsese goală, Vronski părăsi parterul în șoaptele de protest ale sălii, încremenită în sunetele cavatinei, și pleca acasă. Ana se și întorsese. Când intră la dânsa, Vronski o găsi îmbrăcată așa cum fusese la teatru. Ședea pe primul fotoliu de la perete și se uita drept înaintea ei, îi aruncă o privire fără să-și schimbe atitudinea. Ana, rosti el mai tu ești de vină, numai tu! Strigă iar ridicându-se cu glasul unecat în lacrimi și de deznădejde și de furie. Te-am rugat, te-am implorat să nu te duci, știam că ai să ai neplăceri. Neplăceri? Izbucni Ana. A fost îngrozitor, n-am să uit asta cât o -i trăi. Mi-a spus că e rușine să stea alături de mine. Vorba unei femei proaste, încercă să o liniștească Vronski. Dar de ce să riști să provoci... Îți urăsc calmul? Nu trebuia să mă faci să ajung aici? Dacă m-ai fi iubit?" Ana, ce are a face asta cu dragostea mea?" Da, dacă m-ai fi iubit ca mine? Dacă ai fi suferit ca mine?" Urmă Ana, privindu-l cu o expresie de spaimă. Îi era milă de dânsa, însă îl cuprinse și ciuda. O încredință de dragostea lui, fiindcă își dădea seama că numai așa o putea potoli acum." Nu-i spuse niciun cuvânt de mustrare, dar în adâncul sufletului era supărat pe ea. Iar asigurările de dragoste ale lui Vronski, pe care acesta le socotea atât de banale, încât se rușina să le rostească, Ana le sorbea și încetul cu încetul se potolea. A doua zi, ei plecare la țară de plin împăcați. Partea a șasea Capitolul întâi Daria Alexandrovna petrecu vara împreună cu toți copiii la Pocrovscoie, la sora sa, Kitty Levina. La moșia ei, casa ajunsese atât de derăpânată încât Levin și cu soția sa o convinzeseră să-și petreacă vara la dânsii. Stepan Arcadici era încântat de această hotărâre. Spunea că îi pare grozav de rău că slujba nu lăsa să-și petreacă vara la țară împreună cu familia, ceea ce ar fi fost pentru dânsul cea mai mare fericire. El rămase la Moscova și venea din când în când la țară pentru o zi, două. Afară de Daria Alexandrovna, cu toți copiii ei și cu guvernanta, în casa soților Levin, se mai găsea și bătrâna prințesă. Ea se simțea datoare să-și supravegheze fica fără experiență, care se afla într-o anumită situație. Pe lângă asta, Varenca, prietena din străinătate, își ținuse și ea făgăduiala de a veni la Chiti după măritiși și se stabilise la Pokrovscoie. Așa că în casa lui Levin erau numai rudele și prietenii soției sale. Deși Levin îi iubea pe toți, îi cam părea rău că lumea și o rânduia la Levin se vedeau înăbușite de invazia elementului Șerbațchi, cum îi zicea el în sina lui. Dintre rudele sale se afla un singur oaspete, Sergei Ivanovici. Dar și acesta era un om de formație nu Levin, ci Cosnășev. Așa că spiritul Levin se pierduse cu totul. În casa lui Levin, rămasă multă vreme goală, fotea acum atâta lume încât aproape toate odăile erau ocupate. Mai în fiecare zi se întâmpla ca bătrâna prințesă, așezându-se la masă, să fie nevoită a număra pe toți musafirii și a pune la o măsuță de o parte pe al 13-lea nepot sau pe al 13 a nepoată. Kitty, care se ținea cu râvnă de gospodărie, avea destulă bătaie de cap să se aprovizioneze cu multe găini, curcani și rațe care se mulțumescă pofta de mâncare din timpul verii a musafirilor și a copiilor. Într-o zi, toată familia se așezase la masă. Copiii Dariei făceau planuri cu guvernanta și cu Varenca unde să se ducă după ciuperci, când spre marea amirare a tuturor, Sergei Ivanovici, care era respectat de toți și chiar venerat pentru inteligența și erudiția lui, se amesteca în convorbirea despre ciuperci. Luați-mă și pe mine!" Grozav îmi place să culeg ciuperci," zise el uitându-se la Varenca. Găsesc că este o îndeletnicire foarte plăcută." Cum nu, cu multă plăcere," răspunse Varenca roșind. Kitty schimbă cu Doli o privire plină de înțeles. Propunerea eruditului și a inteligentului Sergei Ivanovici de a merge la cules ciuperci cu Varenca întărea unele presupuneri ale lui Kitty, presupuneri care în timpul din urmă o preocupau foarte mult." Kitty, ca să nu-i se observe privirea, se grăbi să-i spună ceva mamei sale. După prânz, Sergei Ivanovici se așeză în salon la fereastră, cu ceașca de cafea în mână, continuând conversația începută cu fratele său și aruncând priviri spre ușa pe unde trebuiau să iasă copiii, care se pregăteau să se ducă după ciuperci. Levin se așeză pe marginea ferestrei lângă dânsul. Kitty, în picioare alături de Levin, aștepta sfârșitul conversației care nu interesa, ca să-i spună ceva. De când te-ai însurat, te-ai schimbat în multe privințe și în bine," observă Sergei Ivanovici zâmbind spre Kitty, fără să-l intereseze nici pe el convorbirea începută. Dar ai rămas credincios pasiunii tale de a apăra ideile cele mai paradoxale." Catea, nu-i bine să stai în picioare?" îi spuse bărbatul ei, trăgând un scaun spre dânsa și privind-o cu înțeles. Ei da, de altfel, nici nu mai avem când." Adăugă Sergei Ivanovici Văzând copiii care ieșau în fugă pe ușă În fruntea tuturor Alerga spre ei Tania Cu ciorape bine întinși pe picior Fluturând coșul și pălăria lui Cosneșev. Venea în fugă curajoasă La Sergei Ivanovici și cu ochi strălucitori Avea ochii frumoși ai tatălui său Tania Îi întinse lui Cosneșev pălăria Prefăcându-se că vrea să-i pună în cap Cu un zâmbet fios și delicat Care îi îndulcea în drăzneala Varenca așteaptă la anunță Tania și i puse cu băgăre de seamă pălăria în cap, înțelegând după surusul lui că se poate. Varenca stătea în ușă într-o rochie de pânză galbenă și cu o basma albă pe cap. Sunt gata, vin varvara Andreevna," spuse Sergei Ivanovici, înghițind la iuțeală cei mai rămăsese din cafea și punându-și în buzunare batista și port sigaretul. Ce fată încântătoare e Varenca mea, nu e așa?" spuse Kitty, soțului ei în așa fel, ca să o aude Sergei Ivanovici, care abia se ridicase. Și ce frumoasă e, câtă noblețe în frumusețea ei! Varenca, o strigă Kitty, vă duceți în pădurea de lângă moară, venim și noi mai târziu. Kitty, uiți cu totul starea în care te afli. O mustră bătrână prințesă, intrând repede pe ușă. N-ai voie să țipe așa. Auzind glasul lui Kitty și observația prințesei, Varenca se apropie de prietena sa cu pași ușor și repezi. Privirea, vioiciunea mișcărilor, bujorii răsăriți pe fața insuflețită, totul arăta că se petrece în ea ceva neobișnuit. Kitty știa ce anume era acest lucru neobișnuit și o urmărea cu luarea minte. Kitty o strigase pe Varenca numai ca să o binecuvânteze în gând pentru acel eveniment important care trebuia să se întâmple după părerea ei, Chiar în după amiaza aceea în pădure. Varenca aș fi foarte fericită dacă s-ar întâmpla azi un anumit lucru. Eșopti șopti Kitty sărutându-o. Vi și dumneata cu noi?" Îl întrebă Varenca tulburată pe Levin, prefăcându-se că nu auzise ceea ce îi spusese Kitty. Vin, dar nu mai până la Arie. Rămân acolo." Și ce treabă ai acolo?" Îl întrebă Kitty. Trebuie să văd."